היפופוטן. שלום לכולם, ובתוך הקפסולה הזאת נמצא אורח שלנו, בואו בוא ונפתח אותה. <קש> אכן, כמו שחשבתי, מדובר באיש המעצבן ביותר בעולם. תגיד, תגיד לי, זה מצחיק אותך הקטע עם הקפסולה שסיפרת קודם, שאני אבין זה מצחיק אותך. אחר כך אתה בא ומתפלל, למה אנחנו עדיין שקועים פה בביצה הזאת, בתוכנית ובמקרה התוכנית הזאת? יאק! הגיע הזמן שתעשה משהו! ונתפרסם! ובבינוני! מה אתה רוצה? מבקשים חלום! להיות סופר מגה אקסטרה סטארל גבי אמרני, משהו... איך תעשה את זה? תזכה בלוטו? זה רעיון? חשבתי ללכת למעלה לוטו בקיוסקים האלו שפתוחים 24 שעות, אבל אחרי 24 שעות זה נסגר כנראה, אז אני לא רוצה, זה חד פעמי, יאי! תגיד לי, האנשים שזוכים בלוטו, יש להם שקית על הראש, נכון? כן, ככה זה בפרסומת. נו, אז לא יכולים להרשות לא, אתה לא מבין. אני מבין, בוא נשים גם אנחנו שקט על הראש, זה מגדיל את הסיכוי הנה, שים. רק עוד שמים עם שקט בחורים. תוריד את הדבר, תוריד את הדבר. תוריד את הדבר. אם אתה רוצה להתפרסם... אז אולי תוכל לצאת במאופעה, לספר על החיים שלך, סיפורים מבית אבא. סיפורים מבית ארבע! זה הכיתה הטיפולית, כיתה בית אבא ובית שלוש, היינו הכי מופרעים בשכבה. המורה סגירה לנו פרחים על הלוח שנרגע. <laughs> די, די, שחטנו די. שרתנו אותה די, בסוף. די, די, די. שרתנו, אתה יודע מה ההבדל בין לשחוט ללרצוח? נו, מה? <laughs> לרצוח זה לתקוע סכין. לשחוט זה לתקוע סכין ולהרבה. טוב, ולעביר, די, די, די, די. די, די. די. די. <laughs> איש מעצבן, אין לך סיפורים מבית אבא? יש לי סיפורים מבית סבתא! סבתי הקימה את פתח תקווה! באמת? היא יקתה את השם! בטא. הייתה פותחת את היום בשירת התקווה. אתה ממש מת איש. איפה מת איש? מה? איזה שינויות עלובות! מה אתה רוצה? מה קורה? אולי אני אתפרסם בתור האיש עם המוכטר הכי ארוכה בעולם? כשאני חולה, יוצא לי ממש מחש. אוי, אתה כל כך פרימיטיבי. פרימיטיבי! זה ערוץ חדש בלוויינים. פרימיטיבי! אבל נמלים זה די, די, די, די. אולי נתייעץ עם מלוויס? אבל הוא מת. מה, מדיום? לא, אני לא מדיום? לא, לא, לא, אל תגיד את זה. מה אתה רוצה? אל תגיד את זה, אני יודע מה אתה הולך להגיד, ואל לא מדיום. אל תגיד אבל אני מבקש אתה לא, אומר את זה. אתה לא אומר אני לא מדיום. לך להגיד את הדבר הזה. לא רוצה, לא רוצה. אבל אני... לא. טוב, בסדר, בסדר. אה, זה היה אני אגיד לך משהו? אני לא מדיום, אבל אני אקסטר עלייך. את זה! מטומטם! <אח> ניק! זה בן אדם עלוב, זה מה שאתה. ואתה שוכח מי הכניס אותך לביזנס. אני לא מבין אנגלית, לא יודע מה אמרת. לא מבין כלום. די, די, די, די, כל הזמן אני שומע שינויות אה, דלוחות, אף פעם לא שמעתי, אתה יודע, אתה לא מעריך אותי? יש לי לקבל מעריך ויש לי לקבל מעריץ, ואני מה? לא, לא מבדיל. הנה, אתה אפילו לא מסוגל להגיד לי פעם אחת, פעם אחת, תגיד תודה, מה? תודה. מה? מה כל כך קשה, מה? מה? מה? מה, מה? אוקיי, בסדר, שנייה, אל תלכת לה, אל תלכת לה, זה לא יכול להיות לחוץ. טוב? נו? תגיד את זה כבר. מה, אני רם מקליינשטיין? רגע, תרגע, אל תעצבי. סליחה? סליחה? סליחה? סלחתי לך. אוקיי. טוב? נו? דוד. נו? תודה. תודה. סוף סוף. נשמעת, זו הייתה מחווה מדהימה שעשית פה. אני יכול לסמוך עליך שביום שאעזוב, אתה תהיה זה שיעשה לכבודי רק אם תבטיח שלא תחזור. תיסע לאיזה חול, איזה ארץ גושן או משהו? מה ארץ גושן? זה מקום שלא קרה אותך, אני אראה אותך. מה? קח נסקי מלאות, עושים תקין על הראש. לא! היפו פוטאם. נהנית מהקטע? יופי. עכשיו, יש עוד כאלה באתר שלהם, וצריך להרוג אותם כשהם קטנים. אז מי שרוצה לעזור, שייכנס להיפו פוטאם. c o